Da, gure musika kasia zabaltzeko ordua, atxalde honaitze, ber? Atxalde hon mirari. Zemoz? Ongi eta zu. Ongi. Bufanda morea karri duzu. Bai, kasualiratia gaur, eta gure gonbidatuak ebai, ala xekarri du. Ah, ados jarri zate. Bueno, ez da git, ba, ama pola morea izanta, ta, ez da txarra, ez da txarra. Ez da git, gure gonbidatuak zemuz da, on? Primeran. Primeran. Mm, primeran. Osatak politian zabeetela, alegiak. Iruitzentzait gaurkuan, e, ze kontatu asko duen emakumiak, herri dugula, beti dezela, baina... <laughs> Nire lagun bat egizatzen duen bezala, segun galdera. <laughs> <laughs> <laughs> hori regia da, guale bindu Hori da, hori da. Segurutako. <laughs> <laughs> Eta, bueno, ba, bera aurkeztu aurretikak, bere datuak, emango ditu, guaitze ber. Hori da, gure Wikipedia atala, zabalduko mm -hmm. dugu, ea, dena ongi esaten dugun, La gure ekarurko gobidatua mila bederatziehun eta berrogeita zazpigarren urteko iralaren haikean jaio e, zen gipuzkoan zubietan. Zotzi senidetan gaztena da eta aurtzaro gogorrean e, zaildu zen e, bizitzako. Txiki, txikitatik ekarri zuen kanturako doaiak rina eta hirurogeita masaaztian ahizearekin lehen diskoa kaleratu zuenetik uzta oparoa utzi dugu. Ama irulan eh, baditu argitaratuak, bi aizearekin, bi paskal genierekin eta hiru patxomein hartorarekin eta horrez gain eh, bakarrik ere baditu argitaratutakoak. Gure gaurko gonbidatuak, kantaria izateaz gain, nomada ere bada, emakumea da nola ez, eta ama ere bai. Beraz, amaia zuberia arratsalde uh -huh. arratsaldean Arratxalde hon berriz, Ebai, ama, amona. Dena. Dai, dai. Ba... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, osa ba ez oindik. <risa> bueno, e, aurkez pena ezagit, ego kiero itu zeizun. Bai, baina, ez da, ez da jakin inbiarrik, eh? Serioz da nahiak. Ez, ez, esango nuke, amasei arte kontatu lehizkin la, lanak. Aha. Uh -huh. Eta gero inoiz ez ditutela lanak bakarrik egin inorkez ez ditut lanak bakarrik egiten alik eta oso multimusikoa ez balima da eta nien naiz. Orduan beti norbaitekin eta esaten dezuenen da paskalekin hiru ba nik esan gondizueke paskalekin illa denak egin uh -huh. naiz eta bilen izenean egila da pos, iru ba, egun argi hartan, kolorista metxez eta Gehio, bestakit... E, Izenekin, horrela, baino beste guztiak ere... ...berarekin egin baita ditut. Oindela, igual, hoi tamarruste... ...berarekin egiten dut lan. Mm -hmm. e, bestekin ezezik, berarekin beti. Present dago. Bera. Bai, beti dago. Bere, e, bueno, izan da, inoiz... E, ...disko bat amonaren mengan baterako... ...angelun zurekin egin nun. E, beste bat... E, ...Iñaki Salvadorren lana izan zen... ...eta bere... Ekin hartu nuen nik parte baino kanta guztiak egin ditun. Eta, baina, Ilarramendikean, jele Ilarramendikean ilarramendik egin ditun e, musika batzuk. Baina, hortaz aparte gure lana, gure kreazio lanan, eta horrela, nik izango genuken ere kantu gehienak edo guztiak espada ere paskalekin egin ditu dela. Uh -huh. Nik egin, berak bere konponketak edo arregloa jarri, eta horrela. Bai. Ba, hori xe, Wikipedia tal hori ausatzeko, abisatuko diegu, duzen jart ez dutela. Ez, ez, beti oker bat balima dago, beti zuzenduleike. Hori da. Eta, bueno, aurreko gonbidatuak, e, galdera bat utzizigun zuretzat, amaia, Eli Olaskoaga, seksologa izan genuen, eta adientzun, hau xe da, erantzun aha, behar duzun galdera eta. Nola ikusten du emakumearen sexualitatea gaur egun? Ui, ez zabala. Se ah. nola leike hori erantzun. Nola ikusten du gaur egungo sexualidadea? Nola ikusten dudan? E, dan? ikusten, esan daidet, buf, nere ustez atzerapena ederra egin dugu. Ez daki zergetikan, zergaitin berriz ere hainbeste bueltatu geran edo bueltatu diran estetuzte nire kasua de nik eta seguru asko suena ere ez. Baina zuek ere konturatuta egongo seat e Moralitate, moralitate bat berri zere sartu bat dagoela, arrunkerian sartu gera berriro, ba gaindituta zeuden zenbait gauzak ba, maitasun librea esate baterako, eh? guain diru dio dirudio, garai batean lorpen zail bat zen, eh? utopia bat zen, eta lortu egintzen. Eta gaur egun badirudi hori berri zure justifikatzen ibil behar dela eta atzerapena handiak egin dia berriro estekin nola izan dan eta emakumea bere buruaren jabetasuna estu lortu beti menpekotasun hori dauka gizonarekiko Eta ez du ezta esplorature egin e, bere sexualitatea zuzen ote dagoen edo okerrote dagoen jakiteko. Eta nahi da, berak hartu duen bideo hori ote den bide bakarra e, eta sakratua ez. Ez daik berriz eskontza asko daude, berriz ere formalidade asko betetzen ari gera. Bueno, gu borrokatu ginen eta hani guztet borrokatzen jarraitzen dugula asko eta esperantza edo ez galdu nahi, baino, or orla, baina mm horrela -hmm. ikusten dut gaurko sexualitatea. Batez ere emakumeana interesatzen zaiz, egizonak oso garbi omen dute, baina emakumearena askatasunean ez balin bada, ez da? Aipatu duzu, badero dira atzera, goazela maia zurostez zein izan da faktorea krisi, txasio politiko ekonomikoa balore batzuen berpistea e... nikuztet konforta uh -huh. eh? erosotasuna aburgesamendua nikuztet hasi e, ditugula gure seme alabak eta berriz ere ni at sentitzen naiz baino nere adineko gehienak... esango dute damutu egin direla nola hasi dituen e, pensar asís bere gazte, bere humiei danentzako eskubidea dutela Dana izateko eskubidea dutela aberatsak direla eta hori horrela dela zerutik erortzen den gauza bat bezela mm. eta hori ez da horrela e, aberastasun falsu bat izan deu e, eta gainera kalte egin digu, aburgesatu egin gaitu e, markesen e, moduak hartu ditugu eta ez da gure mesedetarako ez da gure mesedetakako, ez sekulan komodidadea, eta sekulan norberaren e, libertadearen mesedetarako. Da konformismo arrunta bat, konformismo txepel bat, eh, asentatu da, eta bat, behar ditugu gure markak, behar ditugu gure itxurak, behar ditugu, eta hor bai zartzen naiz, eta behar ditugu, mila gauza behar ez ditugu nak, azkenian. Eta neguruzetetori dela sortu dizkibuten, E, behar, falsuak, eta hoi badakit nundi datorren. Ez gerrondoak edo gerrondoaren ondokoak ezagutu ditugunak, e, eskasi handiak e, sofritu izan ditugu, eta ez dugun nahi izan gure esenialabentzako horrelako egoerarik, baino oker gaude, oker ginen. E, Amaiazu zu, emeretzi urte zenitunian ezkondu intzinen, mm -hmm. Hogeita bortz urtekin banandu? Um, ez? ez, behatzikin. Hagoita behatzikin. Dai. Eta, ez dakit, kritikatua izango zenbaz, zure inguruan? Bueno, e, etxan denbora asko oraindikan e, plazan erretzen zituzte laulakoak. Mm -hmm. Ez da, etxen egun urte oraindikan. Ni banandu nintzen eta jende asko gogoa erkingeatu zen. Horror e, libratu nintzen, ez? Baina, batean bai harrean ninduten, erabatean bai e, pasan nintzen izugarrizko bai, eredu bat izatetik, eta ez dakiz dergaitik, ama harron bat nintzen, gaztea hori bai, dotorea, baina, ahi bali madu zuez. E, bikote oso politxea usatzen gen duen, orduan ez zan oitxura, toki guzitan lekarreken juten ginen eta etortzen ginen, eta hori ez zan eta iru urte, iru haingoiz izateare, bueno, hori bai izan otxura, gillo ere bai. <risa> eta dana hori dena neko arri gertatzen zen, da ordu honi pixkat ereduan nintzen, ez? konturatzen nintzen, da batzutan beldur pixka bat ere sartzen zitzaidan. Baina eredutik, eh, onaren eredutik eh, izatetik pasatu nintzen, ba, erreko puta bat izatea, bo, lehen, lehen dabiziko... Eh, Hola puta bat izatea, ez, bat zeuden gehiago, baina izkutuan biziziren, eta nien ez. Nik e, aurk, e, egiten nun egin behar nuena, baina ez hori, ez nun sekulan lan hori egin, gero askotan esan dudan bezala, ojala hori egiteko estamoboa izan izan manun, ze asko zeobeto joan gozitzaidan, ez, bizitza, baina, bueno, denun izan e, hori egiteko talantea, Baina beste goza bat e, bai debekatu bat zeudenak, ez? plazaratze hori eta umiak izan eta aitarekin ustea eta gauzak oso gogorrak, eta hor duen bai e, jendasko gehiatu zen plazan ardian arretzeko gogoarekin gilditu zen. Amaia aurrak eh, aipatu dituzu zuzurtzi senidetan hidetan eh, zara, Etxean ere ba, kantu zala komenzinineten baina zu etxetik kanpo hasi abesten? Bai, bai bueno, hori beti gertatzen da ez, beti daukazu etxean aurpegi bat eta kanpoan beste bat kanpoan zera na izen nukeena, etxean zera zarena eta handik eskapo egin behar da zar, ez gera erabatekoak, batekoak Ordun zure bizitzagin nahi baremanzu hori utxi beharra dago. eta ordun zen modu aarrra eskontza izaten zan, zen bueno, Ezan nahi da, nere estratu sozialean, eh? gu oso pobreak ginean, e, txiroak, eta nahi bali madu zuen nintzen, soldat ekartzen nuen bakarnetako bat, eta hor baloratzen zan ere izatea, hor baloratzen zuten, da ni horren aurka eta oso rebeldean nintzen, nahi zeta oso timidoan nintzen, eta gauzak isilean ematen nintzun zorro-zorro. Baina, ni banekin eh, nuela hori nahi eta hori hautsi nuen eta eskon, maite minduta eskondu noski. Eh, ni oso romantikoa nintzen eta gauzak egin behar nituen beti oso ondo hori ere bai. Eta, bueno, gero pusketaka-pusketaka juntzi zaizkian eh, historioiek, erramantizizuma eh, zorionez eh, hautsi nuen, errealismora eh, egokitu nintzen. Baino nik eh, egiten nuen errealismora. Ez besteak inposatutako errealismora. etai da ohiida pixka bat lortu balima dut, lortu deten gauzarikke eh, ederrena ez. Plazan azaltzen hasi zinen leiaketa bate irabazi zenun joven promesa bezala. Enun irabazi kedak, es ah. geratu nitzen hori joven promesa joven bezala. Promesa, <laughs> eta, e, ninduten, eh, hoi da. Eta ateramin duten hoize galdetu naizun egunkaria. Egun e, bai, bai, labo de Espaina izendazun egunkari da. Asaldu zinen eta bai. amak ikusi zon arraskio. Bai, bai, bai. A Criston Gipoy <laughs> Bai, baina bai, niri bueno, neri Gipoyek oso normala zen, eh? Ordu nala zen, osea, hostia izaten zen eh? era bat. Uh -huh. Ala zen, baina bueno, gurema oso arrazoi asko euskarano histerikoa egoteko. baina hori beste histori bada. Tardon, mm -hmm. ezin dizuet berizenian itzeekin. Baino oso normala zen, baina bueno, gaiegizkoa zen esango dizut gaur egun nera makartzela nango litzatekeela. Mm -hmm. Osea, naidet, eh? Nahiz eta, bueno, jorratuazen bera eta akaso aitarek katzela nengo zen. Ez ba, horrelako hor historiak ziren, hor dune, beste munduko gauza. Eh? Baina beste munduko gauza zena zen gu errebelatu egiten ginela. Nera mare txan emakume isil bat, hau e, zuak nahiko zukeen bezala. Mm -hmm. Baizik, bere garraxiak eta bere errebeldiak oso nabarmena ziren. Eta ni oso timidea izaki momentu hartan etzan asko nabaritzen gero nabaritu zen. Nik ere nola batxe genio hori hartu nuen. Onartu nuen, garai hartan lotxan ematen zian oski lotxatu egiten nindun. baino gero oso arrotu egin nindun. Osa, non, ze zede ari harina izaz. Eta hor dut ateran itxun, kendun itxun lotxak, hautsi nitxun hautsi no, biharrako guztiak eta baina oso pacifico naiz, es ni, ni oso gogorra naizenik, naiz bat ere gogorra, o sea, euskorra naiz askotan izan izan da bezala. Testuengoru horretan amaia eta kontatzen ari zarena aipatuz, kontutan harturik, e, zer izan zen e, urratxe ematera lagundu zintuena plazasara ateratzeko kantatzen. Ah, hori beharra, ez dakit, beharra. Ordu netzen telebiztarik, ordu netzen irrati bat gen daukangu oso nerean aia beti irratian onduan horregoten ginean, ba, pensatzen dutu ahinean beste gertatzen zaioen, bezala, behak bere eredua dituzte eta hori lortu nahi dute, ez da. Nik hau bat nuen hori oso konzientean nintzen eramak bezala. Berak oso hau ederra zuen, beti kantatzen zuen eta, bueno, beti, edo. E, infernutik ateratzen zen bakoitzen bai. Eta guan eritzatzen zerbait harrigarria ez? Naiz eta naturala ere bai, eta guk etxean kantatzen gendu naturaltasun osoz, hori ere esan biarra dago. Gero nola bukatzen zan festa, bueno, hori beste histori bada, baino kantatu asko egiten genduan, eta hori naturala zen, baina karo, ni nahi nun kantatu, nire kantuak egin, hori nintzen oso kontziente Euskaldunan nintzen ere, Agian lotxar esan ditzen nuen, gu ginen oskaseroz, ez? Mm Hor -hmm. duen, lasartea jutea, kilometro bat bakarri dago, baina lasartea jutea, ja, e, behartzen zizun, noa batxe, kareta batea amatea, ez? Guzuk duen izan, nahi eh, kasero hura, ez? Niren itzan, baserretarra ganeeran, ere etxeak ez zuen hori e, e, hori, baina, bueno, or, ez? Eta beti bizinan lotxatua zuzinararekin eta gero hasi zen hasi aziz, izantzean arrasoi arra, batzu tarteko baino piskana pizkana begiak ireketzen zoazen eta konturatzen zinan arrotzeko e, bueno lotxatzeko baina arrotzeko e, motiboak ere bazen ditula ez Elkarrizketa hau prestatzen aritxugean ian, e, zuk esandako dako e, saldi batek atentzioa, eman dugu. Eta ona, e, onela santzen nun, nik txikitan askotan ametxe egiten nuen, egan egiten nuela. Ha, ah, bai, hori sandete edanak bai. ontatzen duene. <risa> Añorgako eta zubietako parajeak goitik askotan ikusian, haiz ametxetan. Baina profesionalki kantari asin utzi egin nion ametxe hori egiten. Egiten. Bai, bai, bai. bai. Kantuak askatu zintun Seguruna. Seguruna gobaietz. Baina, bai. bai, gainera, hori eta eta holtzaganean e, etxian sentitzea, ez? Hori etxian sentitzen, naiz. Holtzaganea da, nire etxia. Hordun, ni pasaitu den naina etxe eta e, baina, ez nago inoiz nire etxian. Baina, holtzaganea nire etxian nago. Kuri oso da. Amai, artistek guaukazue Zerbait, nik uste atentzioa deitzen duena, e, beti askoak aipatzen duzu lotxatiak zaretela? Bai, zukere, eta sinisten dut geienak lotxatia direla. Zuk bai. zekere esan duzu. Bai, bai, ni gaina medikoan eta guztia maten induten. Eh? Bai, bai, bai, bai, ni, o sea, ni paralizatua ge, gel, geratzen ditzen erosin gauzaekin. Esate bat erako. E, medikoan aguten izan oso maiz, oso e, zera nintzelako, oso aula. Eta eh ango enfermerak señorita Rita, zan falangista da zen, oso makume pianoa jotzenzun eta oso makume gogorra eta horrela. Da s atenzion nere amai. Aver siidra, si usted no le enseña a esta niña a cantar, usted va ba a ir al infierno. Fe, no, uh -huh. o sea, o sea, sí, no tengo otra cosa que hacer. O sea, tesun nere inolako garrantzirik, o sea, si, no tengo otra cosa que uh hacer. -huh. hori, hori, no la aconsejo. Oneke rexe setaue, es. Ni daukaten bizitzarekin klaro horrek naizun. Ni lehenbaile lanien hasinadin eta eta ekarrina etxeko zerbait. Osea, ba. Eho sin gauza. Bi gero, oholtzara igotzea, hor zer gertatzen da. Eh, baten dira, beldurrak desagertzen dira eta e, emakume indartzu eta adoretzu batean e, bilakatzen zara zure kasuan. Mm, mm, bai, indartsua, bueno, indartsua bizitzakakak ustean dizu, indartsua izaten, hori, esan baleike, eh? Egunia, egun batzutan, bai, egun batzutan, ez, es? baino, esan nahi da, ja, konbiktzioakin, konbiktzioak sendotu egiten direla, ez? Eta horrek, o, horrek zer ikusi handia du libertadeakin. Ba, askatasuna da dena, dena, Baino askatasuna... Ongi bulertu eh? da, esan nahi da, askatasunak zuretik hasten da. Eta e, askatasunak renuntzia handiak ditu. Ezin, ezin zea, uh, askatu gauza askotari lotuta. Hori kontra esan bada. da. Uh -huh. Ta gu nahi deu, askatasun tipo bat, baino beste guztian lotura ez dugu utzi nahi. Ez dugu hautsi nahi. Ta hori ez da posible. Horregatik ni gauza asko hautsi nitxun, azier, aziera eta horrek emantzian e, ziurtasuna. Eba, ziurtasuna ondo nikoala, bide on hartu nula, egun argi hartan, dizkan dio dut amezela, egun argi hartan, bide luzeen hartu nuen, baina arrezkeoz badakit nire bidean guna izela, nizela sekulan okertu bide hortatik. Eta horrek ematen dizu, ziurtasun hori, horrek ematen dizu dana, ez du esan nahi hon batzutan ez zaudenik oso-sogaizki, suiziatzeko goik ez desu naseku leukiko, ez dizu ezertatik libratzen, ez dizu salbatzen, edo bai. Baina hori, edo askatzen. Adibidez, amaiazuk zer galduzu askatzen horren truke, zer utzi duzu albo batera. Este dite zer galdun, galdun ez nuenik? Hori, seguru. E, baina nenekin galdunain itxun gauza asko. Eh? E, ez nekien, hain oitxuta zaude, e, gauza horiek eukitzen, etxe bat, e, a, fama bat, e, fama ona. Nik oik ez nekien, lemizienekin, nitunik, eta gero ez nekien zena, haustea. Hori ez nekien. baina oain badakiz seguru, seguru, oain istitin porta, ona daukadan, hori txarra daukadan. Pues batzuntzat egun batean onaukikoet, taurrengo egunean bera segun nola dagoen, txarra ukikoet. Beraik omeni saion arabera. Ze badira badakite ni oso influentzia txarra izan daiteke emakumeentzako, emakume eskonduentzako. Mm, eta badakite beraiek askotan egingo zukeen o egingo zuketen. Ze bein baino gehiagotan esan diate. Eh? Zenbai gauza, bere zenmalabakin, esango zuketen, zenba, bere senarrak ez du konpartitzen. Orduan, emakumeak oso inteligentia geha batzutan, nahi duen gauzetarako, eta aurreatu egiten gatzaile, eta aurrera beraiek hartu behar duten postura hori hartzen dugu. Gu geha gizonen sikarioak askotan. Orduan, senarraren sikarioak era, beraiek esan beharrian ez hori eztezu esan behar, hori estiozu egin behar zure semeari guk egiten dugu aurretik ba, merituak irabazten beti. Senarrak eta eta izanikke munduko senarrik oberena, baino berak beste erabatia pentzen barmau guri iruitzen zaigu berarekin bizitzeko meritu ohiek egin behar ditzuhurla. Naiz eta jakein gaizki esaten ari gerala. Naiz eta jakin hori ez diogula erakutsi behar gurezimiala bai. Naiz eta jakein guez gela libertadea ematen ari, baizik eta kate bat ematen ari. N bueno. Amaia askotan e, sentituzera epaitua? Bai, bai, bai, bai. Eta orain ere, bai. Eta no. bai. egin izan mazenie epaitu zaituzten aldi guztiai? Ez yes, dago beren gan, oza, oin neren gan dago, orduan, Nik erabakiak kosta egingo zeit e, gehiago gutxiago, baina hartzen ditu danean hartzen ditut kito. Mm -hmm. Ez nago besteak zer esaten diaten begira. Agian lehen nago kontrarrestatuko ditut, bata besteakin, jarreko ditut, haber, seguru goen gauza honekin, baina zuken bat izkiatzen arrazoiakin agian. Bueno, baina, bale, bai, hori gertatu lehiken lehen, Baina, orduan, nik ja, erabaki hartuko detenean ez ditu batez inporta, zuz esango diazun, eta ze eragina izango duen zu ere ez ditu inporta. Hori, zure buruan dago, zu borrokatu behar dituzun gauzadia, ez nik. Orduan, askotan esan eh, digute, hori bai, askotan, mm, gu geha persona, eh, non esango ditu, eh, publikoak. Hon bueno, gustat zatea, zaita izatea,gan. Hori puta izaten zaueteni askotan jartzen naizputan parean batetik konparatu nautelako askotan eta esaten dute eta ezberdinak ez gera. Baino ez zu eta ez ni, denok saltzen dugu zerbait bizitzeko, Zuk zure denboa eta zure denbora zer da mm, zure gorputza baino desinteresagoa egiten zaizun gauza bat edo ez edo zure denbora oso inportantea da zuretzat, zure inteligentzia, askotan saltzen da inteligentzia, ba, edozen bezeroa bezela, e, kobratzen duzu eta sartzen dutxuzu gidoia, pelikulak, liburuak, enkar guzkoak, eta ez dago da, da, gaizki konsideratua. Horrek, gehiago gutxiago balio du, zure gorputza baino, gehiago, Ez dakit, nik usteet persona osoa dela eta bere gauza guztiak asko inporta dutela, asko balio dutela. Eta zer saltzen desu zu bizitzeko, nire iztik bateri inporta. Orduan, askotan esaten dut, bueno, hori da, e, gustatzen zait, e, persona publikoa gehanak. Orduan, persona publikoak gehan nok, nonbait. bait, ba, ejemplu, honak eman biaritxugu. Eta ez dakiz ergaitik. Nik usteet zuke eh, hartzen dezula person, beste personan gandik, edo egosin egoeretatik hartzen dezu, zuri interesatzen zaizun lehzillua. Ego beharko zen uke agian, edo ez dakiz ero, oh, esbalima dezu beharrik, pues hau beto, baina beharko zen horrelako zerbait, ez? Nik hortik nahiago dut begiratu, nik nire bizitza bizitzen dut, baina ezin dut ezin zure arriskuak e, eki ditu, ezin dut... Ezin ditut zure, zure neurak ezabatu ezin dizut e, bideo ona erakutsi. Ze, ba, nik uste nire bidea ona dela. Bera, bere gauza guztiekin, baina ona dela, baina ez du zertaz izan behar zuretzat ona. Baina badakit oso influentzi txarrataz, os txarratzat nautela. Dena dena maia, eh, aipatzen ari zaren ematen du oso ongien gogoetatua e, duzula, e, gertatutako guztia eta gaurregun e, asumitua aukazula eta zuk esango duzu bai ala ez, baina badirudi kontentza e, hau dela eta konstiente zaren arekin. Bai. Eta lasa iran hemen etxean bezala. Bai. <laughs> Nik segituko ondere galderarekin. E, amapola Morea programa honetan e, nomada dela esaten duela nengo azara. Kanta gintzakera eman zaitu unomada mm -hmm. izatera. Baez, ah, miseriak <laughs> <laughs> ematen zaitu nomada izatea. E, eh, bueno, gero egila da karakter bat eh, egiten dela horrekin. Eh? Izaera iza bat, izakera aldatzen da, aldatzen joaten da, edo, daukasuna leno zerana eta, eta, eta ibili behar horrekin. Gauz asko ikasten dira, eh? ikasten dezu gutxiagoekin eh, ibiltzen. Eh, desprenditzen, izate baterako bueno, bat utzi behar detenean eta ez dakaten nora joana, na, orduan badakit, ez dakinua jun biharko detela, beste toki batian sartu biharko detela, handa euskadan gauzak, ezin ditut bestian sartu. Lehen bizi ez daukatelako momentu hortan, eta ez dudarako diruik hori e, transportatzeko. Orduan eman ninten ditut, baina ez da generositatea, bizitzak hori horretara bultzatzen hau, eta askenean, eta askenean, Azken asko daude ez da. bateeti bestea eta, be, eta gauza asko utzi ditun jozu, maite zitunnak, baino gauzak diraudezu. Personak azkenian ikustenlea, ez,nikk bizi izan du eta egoera bat nire persona maitiak ezin itunnak ikusi, Ozean noan bestealdean zeudelako eta hori bai da terriblea eta hori bai izan da terriblea. Baina or hori uh, da gauza bat, baino orain urruti bizitzea, ez nauk eskatzen, imuitze muitzeri daukaden edo beraie gutzeri daukaten bitartean. Ez dago, ez dago inungo. horta oitzen zea. Eh, desprendimiento oriba daukazu, daukazu bueno, libianotasun hori, daukazu era berean katiatzen zea eh, Nikoitura hori badaukat baino segilu narpatzen daute gauzak, liburu bat, eh Harrapatzen haute, ez dakit, zah, bain, pintsatzet, zire gauzap, nire hoja, nuke utziko, ez dakit. Baina usten det, eta azkenean ematen det, ematen diote hoz ini, eta ez atent mm -hmm. pues Azkenean, gero erosi biarko dut oi bat, bain eskindet inora eman, usteko, ez daukadiruik inun usteko, en fin, bizitzak eramaten zei, baina gero egiten zaizu zu izakera bat. Ziren, zinen eta zarenekin eta izango zarenekin ja perspektiba zabal bat egiten zaizu. Bai, kontenagoan ere bizitzakin. Eta sustraiak, amaia? Ba, sustraiak hor daude, ezen ditzuzu. Nungoa sentitzen zara? Mundukua. Bai. Baina, bueno, ez. Baina, hori txorakeri bat esan dut, antxe mertan. Mundukua nahez, baina. Baina, eh, pertsonak, eta eh, nire jaskotan esan daude, eh, citizen, eh, world citizen, Hori oso oso moderna da, oso politxea egiten du. Egia da, egia da, ni mm, sentitzen naiz mundu batekoa. Eta mm, sentitzen ditut nire hausokoak, sentitzen ditut beste edo herrikoak, Baina ni non batzekoa sentitzen naiz. Behar detelako, personak behar dugulako, askotan entzun detez. Sui, siti zendu Bai, bale, bai. Baino gero handik 20 urtea entzun diet, esaten. Ba, nire aita gaskona da eta gero ez dakiz zer eta gero nire osa nire behar dute nun batxikoak sentitu. Eta nik hori aspaldit dakit. Behar dugu nunbait hori gure beharra da. Ez da igilla ez da gezurra. Entelekia bada. zu etxe inungua, osea accidente bat. Lore bat bezala, torri zea eta jungo zea. Jasta, baina ez, persoona geha, intelektuela geha, eta behar dezu, imaginatu, nubatzekoa zeala, e, familie bat izan duzula, e, maite saituztela, e, maiteko saituztela. O sea, hori dena da, ez da, ez da egia edo gezurra. Hori da, behar bat. Eta ordu ni sentitzen naiz, hemengoa sentitzen naiz, Euskaldarrekoa noski, e... Maite dut izugarri herri hau eta baino maite ditut asko, eh? Ez baino ez. Ez hau bezala. Au sentitzen dut neria. Ahu hartzun. Ez, Euskal Herria. Euskal Herria. Te Euskal Herriko hori. edozin baster gaina, baina hori hori da euskeran dago. Eztain da beste paisaia euskeran dago. Eta hori da, eh, kuriosoa da, ni orain Herrioxa jotzen askotan eta han e, bizilaguna asko Euskaldunadia. Ba, ernekian, eta bat batian e, etortzen dira kaxo, egunon, ah, talako zirrara bat pasatzen zaizan, ze ongi, nera usukoak, baina okero, pensatzen dugu, ze, ze importadu ez, inglesak badira ere, edo edo espainola badira ere, ba, neri egiten di zirrara, hori, hor ni oso gustuara sentitzen naiz, euskaldun ez inguratutan agonean, Bueno, vale. hori bere subjetibotasunean eta bere ezeresean nentzat dana da. Lehenengo eten aldia hingo dugu, eskatu hmm. genizun biabesti aukeratzeko eta tartean bat Maria del Mar bonetena. Zatikana bestillau. Lesilles. <laughs> bueno, oso ederra delako oso bere irlari kantatzen dio eta hori kantu da, e, e, bere bere herriko kantu bat gainera eta berak erantsi sizkion zenbait eh, kopla baita ere. Eta gainera egun batean Iruinan kontzertu bat eman gendun elkarrekin, bueno, berak eta, eta gero Geronik eta gero elkarrekin, eta nik kantatu nion kantu hau berai eta gero berak kantatu zian nire kantu bat niri. Ba, hauxe entzun ez hartuko go lehenengo arnasaldia na izonezkoen mundu batean ahots propioa ateratzea errixalde. Kantu irrmasi zeinean. <laughs> bueno, eren. esta cuestión de errixa den. <laughs> Posible uteden gabezat. <laughs> <laughs> bai, bai, pentsatzen de deno daukagula gure ahotsa propioa. Sena dizu simbolikoki sta. <laughs> deno daukagu gure ahotsa propioa. Batzuk eskarragoa beste batzuk zer esanahi handi hauekin, baina ba, nere amatzi izango litzateke ez pensatzen jartzea neska den edo mutila den, zer nahi hori daukan horrek, ez. Bakarrik entzu eta hor ba, hor ez da. Hori izango litzateke noretzat, ba, bide politza, ba, ez, jarraitzeko. Baino, ba, sta rexa, ez. Erreixa ez. Posible, uste, baietz. Pensatu nahi dut, oain, esate bat ereko musikan, ba, jo, jende gazte asko dago, orain, momentu untan, pilpilian, neskak asko daude, horraidia, nik uste... bueno, orain arte, asten ziren eta gero eskontzen ziren, 9000 oh, izaten zituzten da kabo, ez? edo tarteka arteka, edo... Ma... Gauza sekundario bat bezala, horren gero zeta, gehiago daude, finkatuak, zango genduke ez, Tal, talde asko dago, bueno, oidan ere, itxarro txiki bat, ez, aher, ja, ez bakarrik irautia, ez da, irautea irautia, irautia gaitik, neskabana izelako, iraun, iraun egin behar dut, ez, da, hor, espresatu nahi dut, Horrekin espresatu nahi dut eta eta gain naiz eta guaazen ez, eta taldean balima da, taldean, eta bakarka balima da perso jala ez, bakarka esan nahi dut beti beti taldean baino mm hopropa -hmm. de zela esaten handuna. Nien uste posible dela, baina oraindik ere beti zerbait demostratzen bezala ari gera. Ez daki beti eskatzen zaigu, beti jarraitzen da eskatzen, Zerbaita arraroan eskai edarrauak izatea edo edo gizonen hitzal bat izatean ni baddakitik nire lagun kantariak gizonak pixkata sarraittzendian erkin asko estatzen Erkin. Mm -hmm. <hihaz>. Baina beste dittik fartaga. Bai, bai. ulertzen dut beste bere puntua ere baina askotan dituzten eskak bere borondate onen arekin, eta bainan bere lanan koro bat bezala, ez? laguntzaile. Eta berdi, beti onartzen dute ahots, xumea, edo atzeti dago nindar baino atzetik, egon da dira. Baina, bueno, bere dizkak dira, berak nahi duten egin dute behar dute, baino horrek zer egin du urte guzti hauetan, da beti iritzi bat sortu ta inoresta horren kontra joteko gai sentitzen. Iritzi hori ematen da emakumeakik izan behar du goxua, izan behar du eztakiz. Edo izan biardo bestelako, bueno, dana kausten ditun. Ezin da izan arrunta, beraie bezela. Beraie badira arruntak asko. Ta beste batzuk oso espeziala direnak edo bakuitzarentzat. Neskak ez, meska beti demostratu biardeu zerbait edo beltzazea eta ordun. Hau pa, ze ongi, ja badaukazu eskaloi bat egina. Hemen, eh? Ze, bueno, zerbait izan behar du berezia. Ezintzi izan arrunta. Bai, baina arrunta. Jo, zenbait gizon daude arruntak. Zenbait kantari ondo kantatzen dute, vale, besterik gabe. Aizu Amaiazu, noiz bad eh, ardi beltza sentitu izantz ara? <laughs> Bueno, ni ardilez, na ze sentitu. Maño <risa> Katu el Saivalba. Katu el Saldera gantzetan dituen dugu eh, Amapola Morea zainal. Eh, eh, askotan ezoiko gauzak egiten dituztelako gure gonbidatuak asteko hainbat esparrutan emakume bezala aritu eta aske aritu bezintzat saiatu. Epatu eh, eh, ba, emakumea beti eh, edo, atzetik, edo korotan, edo eh, Beira, pasatzen da askotan, orain, baina ez da ez da kantariaren errua ere, ze da produktzio mundua horrela dago. Ora, zurdentzia norbaitekin grabatzea bikote bezala, eta produktorea beak jesten dizu zura hotsa, mutilaren ahotsak presentzia izanesan. Eta hori onartu dugu eta gaineanik maitasun handi ez hartu dut et hori. dut, bale, horrela da. Baina, gero nire katu beltza hori ateatzen denean, jodera, sarretzen da, <laughs> <Biar>. eta ateratzen ditu <laughs> bere, baina ez nahi zinorren kontra sartzen egila da, oi horrela da, baina ez, ez nazatela esan ez dela horrela, horrela da, eta gauza asko establezitua daude gizonen arabera, fisikoa bera ere, gizonen arabera, eta gizonai lehen esan dut senarrai, baina gizonai orokorki, gaizki iruitzen zaion gauza bat. Ai, neskek eh, badute joera hori babeak onartzen dute ere txarra baliz bezela. Ez, duelako gaizki eroi nahi gizoneren gan, ez? Eta eta hori erru bada baino, baino, baino. Konturatuko da persona hori, eh? Neska hori konturatuko da, egun batean. Baina igual berandu Baina horrela da. Eta egoera hori estable establezituta Eta, eta onartua dago, hori horrela dago. Eta, bueno, oen geroz eta os gehiago, botz ezberdin gehiago, eta e, hori irabildia gehiago eta ikusten ari gara. Eta ni bakarrik nahi dut hori izan da dilatinkoa. Hori izan da dilatinkoa. Ez moda bat. Ia ez moda bat. Moda bat ez balitz, zora garritia izango da. Txomin hartolarekin abestentzen unian, e, horiek mantentzen saiatzen zineten konstienteki, ez dakit... E, bai, noski, noski, konstienteki egiten da dena, bai, konstienteki edo... E, maitasuna ez ere, bai. Hori da, hori da e, e, zera bat, e, non esango nizuk, empatia bat, ez? Batek agian beti jarri behar du gehiago bestiak baino, eta zu zein jartzen duen gehiago baino. Bueno, Horrela da, baina nik onartzen duen, eta ez naiz da motu. Oso polita dira bikote horiek, nionioak batzuntzat, beste batzuntzat e, zoragarriak, nik asko meite ditut. Eta hori izan da, nire garai bateko zera bat, e, lan bat, eta era bat kolore bada, kolore bat. Esta, ez dira nire kolore guztiak hor? Horregatik ero kantatu dut bakarrek, ze niba ditut asko kolore gehiago, ez hain politxak, baino neriak direnak. Zergatik utzen zenuten, erabak izen zenuten, e, banatzea? Hmm. Ez gen du nil nahi e, e, exitos. Hmm. Ez, ez gen... Guk izu arrakasta arrakazta izan genduan, e, bikote horrekin. Osea, o gehi -gi. Geyek, gehiek. Eta, ez da, ditzen bat urteukeko nireun menbukizu bai. barintzen, baina e, goatzen dut amak esan dizutela bai bai bai. Baina, eta niri ere pena hundi amantzian, pensatzen dut berari ere bai. Baino guk horrela, horrela esanagin daukan eta, eta horrela konplitxu genduan, ez. Osa, hobeto genuen momentuen utziko gendula. Zeratekan, bestela gure lanaren eriotza zateke. Mm. Ta, Arregla izan osan, nik eroztikan disko asko egin ditu eta berakera bai. egin behar. Hor duen, oso ondo egin genduen. Horrak ez du esan nahi, beste noizbait, igual elkartuko behar bitan egin dugu. Eh? Bi, bi, bi zaiakera egin ditugu, hola, eh? ez segidakoak. Eh? Eta horrein, zarra gaude, baina biok kantatzen dugu, eta elkartzen gianian oso guztak gaude. Amaia, e, Euskal Herrian askotan egin eh, da bereziki Euskararen eh, transmisioa mm -hmm. eta gutxiagotan Euskal Kantagintzaren eh, transmisioa. E, lortu alda e, hori egitea Euskal Kantagintza tradizionalaren transmisioa gaur egungo belan aldiek jaso aldute? Enago zo unian jarrita, eh? baina esango eh, nuke pixka bat eh, abandonatu egin dela historia hori, bueno, E, kreazioaren, kreazioaren truke ez eta ez toga izki berez ere. Bestaldetik badaukagu bersolaritza, eta bersolaritzak bai, transmisio lana bikaina egiten ari dula. Horrere gauza asko daude esateko, eh? bai, bai. bai, horrere gauza asko. Lengo egonean, oi hartzunen ikusi genduen bezala, eta sarrere atera nintzen. Nik uste nuen, nik uste, beste toki bat merezi zuela baina, bueno, e, hor e, epai asko zegoen eta perajak ingo dute, bere, eh, e, ze politikak ere sartzen dituzten, hor, nik uste, uste bakarrik alidadea sartzen naik. Hor, beste politika batzuk egon behar dute hau da, bos, pixka bat izan behar du, Ez dakizaren makume bat, eta gero, ez dakiz da, da, zerbait, olako kriterioak egon behar dute bestela, ez gendun konprenditzen, alaiagontzan, fantastikoa. Mundial, gainera, hama pola morea da. Bai. <gülüyor> <gülüyor> Berede zeltsa egiko. E, <gülüyor> bai, ez, ez naiz batera ritzen, egu uste, eh, berritasunean, bueno, maialene egiten zuen bezala, eta egiten duen bezala, ez da, beti berritasuna. Hori, makumeak gehiago eskatzen zaigu, eta, bueno, hauek etortzen dira karga guztiarekin. Egin dute, izugarrizko bidea beak bere buruan, baina makume bezala, persona bezala. E, hori da, Azkenian hori da, niretzat, aportaziorik eta transmisiorik garrantzi zuena. Zer, bera jasodu, baina bera ez da gogelik. Bera ez da konformatu jasodunakin, bestela nun geunden. Ez ez, bera badoa, oso azkar oso gaztea da, eh? Esan nahi dut, mereken konparatuta egosintzeatea gazteak, baina... Esan nahi dut, e, e, kreazio lanerako oso gaztea da, eta bera kreatzen ari da. Beha sortzen ari da. Hori da, nintza eta fantastikoa. Bueno. Txapelketa bat, txapelketa bada, Horri esker, seguro asko pila jartzen dituzte eta lan gehiago egiten dute. Emakumia denez, orain dikaren lan gehiago egiten dute. Eta, eta bareta eta bar. Baina, esan nahi dut bueno, ala ere, hor badago transmisio bat. Transmisiola bat. Kantu zarretan, gu garaibatean egiten genduna da eskoletan kontzartuak eman eta esplikatu. Hor egin du la pixka bat translan pixka bat. Agian zuek zeate tartkoak, xeate ez hainzarrak eta e, esan na dut e, eta zuidi etzaiueen jaitu, ez. Baina guk eskola askotan eman du bueno, kantu handi dator eta hauteta oh, bestea eta eta gaina partizipatuarazi eta gaina eh kazetaritza e, zera bat joku bat egiten gen duen berei galderak egin da gero e, elkarrizketak zera bat egiten zuten astekit astekari bat edo zeki zer egiten zuten pentsat revista bat egiten zuten eskola askotan eta ba, lan lanpolita bat egiten hasi izan hori xabier iniziatiba bat izan zar? gure eskaerak egia esan, eh? gure eskaerak izan zian, eh? eta Xabierlete diputazioan zebonian hori martxan jarrizun. Garesti aterazitzaien etzutelako osondo egin, ze guk baita ere proposatzen genien, sonidoa, e, beria izan behartzula, igual iru ekipo euki, beraiak eta hoiekin ibili beti eta ez ber, bakoitzean alkilatu eta ordun oso oso presioa gutentzia oso gora ez gure gaitik baizik sonidon gaitik ekipuan gaitik, ez. Beste garai batzu zian da ikastenari ginan denok. Baino egintzan, hori egintzen, baino ja bukatu izan orain dela demorasko eta ez da orain ez da egiten. Baino bueno bezuraliz aur dago eta gainera orain talde asko dago eta oltzagaina uten dian, atalde asko dago. Eta, bueno, badira kontzertuak, ez da nor subvenzionatzen dituenak, eta ateratzen dira. Baina hori ez da aski, hori ez da nahikoa. Egon behar dute gauza tinko batzuk, egon behar dute sala alternatiboak, egon behar, ego, baino, egon behar dute lagunduak, baina ez subentzionatuak, baina bai lagunduak, bai azpiegidurak. Eta norbai zainduko ditxunak, baina hor badago lan bat egiteko. baino bai, e, bueno, e, nik ustez ari gela asko erabilidanitza da, baino normalizatzen. Ari normalizatzen eta beste e, sosiedadeetako mediokridadeak ere gure ganatu egin ditugu. Eta hor dago, bueno, hor ba, dago, ona txarra guria nola dan, Ba, bale, aurrea ez. Baina hor, bueno, neri heliak hainbestek eskatuko, publiko bat balego, denbora guztian. Ze publikoak, baina ordainduko duen publikoak. Publikoak badago, baina ordainduko dunik badago. Ordeintzen esten gauza, on enbiarduta, subentzionatuta dagoen gauzan, sartzen geha eta horgeatzen geha, lo. Orduan, biarriskoak daude hor, biak arriskutsua diastakit. Elkarrizketan aurreagoaz eta bigarren ah. abestiare jarriko dugu, Joni Mitchellen e, abesti bat aukeratu zua maia. Bai. Zeatikan Joni Mitchell? Ah, Joni Mitchell izan zen oso berandu eh, deskubritu nun Johnny Mitchell. Bueno, Egia esan denak, deskubritu nik oso berandu, uhum. zen mundu txiki txiki bat egin bizin Oso hona delako, oso harrigarria zen makume bat bere bizitza ere hautsi zuena, bere alabautzi zuen, utzi beharrean gertatu zen. orain topatu du, handik kulte askotara topatu da bere alabarekin. Baina, maku horrek pintura egiten zuen, margolaria da, osona. Bere letra guztia beriak dia, musikak beriak dia, gitarra jotzen zuen, izugarri ongi. Ba, bere txasen, <laughs> top! Ba, hoxe entzungo dugu, Joni Mitchellen, Mitchellen, all I want. Gonna be strong I wanna love I wanna belong to the living, alive alive I wanna get up and jump wanna rock my stockings in some two-packs seesaws do you see do you see do you see how you hurt me baby so i heard you too then we both get unraveling it under all joy that could be I want to have fun I want to shine like the sun want to be the one that you want to see want to knit your sweater want to write you a love that I want to make you feel better, I wanna make you feel Kantatzea eta amaitasuna eskutik lotuta omen hori ere esan izan duzu, Amaya. Hmm. <laughs> bai, hori esan dut. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bai, bai. E, so, seguro esan dut, horrela pensatzen dut. Nire txat... ba, oso ederra da kantatzea bai. E, ondo kantatzea, eta sentitzen duzun hori horrez presatu izatea eta... Ez ke, orain, e, e, Joni Mitzelekin konturatzen naiz, ze, ze komplizidadea. Eh? Se, konturatzen zea, m, berak, kantuntan esaten bezala, berak bere maletara kartu zituen, eta, eta june egin zan, ez eh? eza, ibiltzen da. Eta garai hortan, bera oso oso famatu egin zan, eh? segidan, bueno, segidan, edo nekoa landuta gero noski baino... Bera ibiltzen zen, ordun oso famatuak egintzian, zenbat artistekin ez? Uh, bueno, Crosby, Stil Nash, eta John, eta hoiekin oso, bueno, oso oso, zate, baina oso, oso, famatuak ziren. Eta berak egin behar izan du zitxunak. Bueno, gero bai, gero denak errekonozitu dute, eta denak esaten dute, bera izan zala horko harima, ez? Baina... Uh, uh, Baina, ze indarra zuten mutilek, ez, momentu hartan, eta hori, o, ez da oso, oso, oso gertukoa irbitzen zait, ez, gauza, oso, oso, ez da hemengo gauza bekarrik alegiak. Amaia, esango dieguen txulei ez dutela entzun, baina guk kontzertu propio bat, e, eukidu, hemen zuri inertziaz, abertzi batekin kantatzea, ateratzen zaitzu, bintzat hemen kantatu <coughs> egin diguzu, eta hannik beti kuriositatea... Irikita zegoen? Eze, yes. <laughs> oh, konta zuztua bat duzueen. Baina oso nik antatu zuzueen. <laughs> <Dai. laughs> <laughs> Abeslari bat zuek, kasua den, baina begiak itxita e, kontatzen duzueen. Eta ba, egit, eh, konzentrazio kontua da, mm? bai, bai, ni oso zera naiz, oso dispersoa eta segurasko edo zein gauzeak entretetzen nintzen naho eta pensatzen dut horreti dela. Dispersatzen naiz erraz, erraz, orduan itxi egiten dugu bai, hori da ez, ez despistatzeko, mm -hmm. barrua sartu eta zure mundu hortan sartzeko bai, segurasko. Bai, bai, bai. Erabat bizitzeko, sartzeko bai, ez, eta ez aztutzeko ala ere, bueno, ni dauketan memorioekin <risa> <risa> <risa> jada, hori adinan gauzadia <risa> e, Abeslari batek, musikari batek e, barne haotxa azaldu mm. nahi dunian bere abestitan, zer da barne haotxoi? Guk egual Nek ber... ez dakit osundo, badak idan eh? e, e, ez dakit hori e, ia da xoriai galdetzea bezala, zer gaitiko. zer kantatzen dut, zer esan nahi zu, kantu horrekin, ez dakit ondo Bensatzen dut hori ere, e, gurasoak maitatzea eta herria maitatzea bezala dela. Ja, zu behar duzu kantatu eta zer esan edo horrekin desaogatzen zea, horrekin espresatzen dituz zure sentimentuak, horrekin bialtzen duzu mesu bat, uh, Nere kasuan ez da tinor konbentzitu nahi, nire mesuak inoizestia hau egin behar da egintzazu hori, juntzat hemendik sekulan ez dizut hori izango esango dizut, bera, hortin joan eta bera, ze pasatu zaiten o maite minu edo ze begia derraditzuzun eta de repente zure begiren nagota hauta. baina ez daukat mezu lari bokazioa, ez? Uhum. Baino hori nere kasuan, beste kasuak ere validoak diean no? onartzen ditut. Neri seguru asko norbaitek esango zian zer egin eta zer ez eginta. Seguru asko nik egingo egin dudana da berak ez egiteko esaten izan hori egin, ez? Baino valido izan du Hortarako bada. Eh? Gaur egun, e, eta beti da nix hori txarrez e, musika gintzan ere merkatuak egindu bai. du, eta ez dakita maia zuk zeiritzi duzun e, azken honetan sortu diren realiti batzuen zuen inguruan. Ah, ez ditut bater ikusten. osea, ez, o sea, ez ditut soportatu, nik m m bo segundu eoten aiz, pixka bat, abertzer, eta ez ari handetan, hau zit dimontre da, fuera. Ez ditut, eh, baina realiti bat bakarra ez dut agontatzen, mm -hmm. ez dut agontatzen, ez, ez dit ezerra portatzen, iruitzen zait, bueno, horribilea direla, baina bueno, ez ditut esango ez dute nik egin behar. Horrela dago, dirua irabazten dute, ongi, ez. Ba, esan deun bezala. Hori importantia da zure gorputzaren zati bat eh, saltzea, eta ez hori. Ez hor dago beti, ze saltzen dugu, deno saltzen dugu zerbait ez. Eta nik nire denbora saltzen dugu, eh? lanak egiteko, edo onzertu bat egiteko, edo, edo nire kantuak saltzen ditut, deno saltzen dugu zerbait ez. Niri itzaizki gustatzen, baino etzaiz gustatzen, hainbat gauza, gauza batzuk ez jaten, itzaizki dalako guztatzen, ez? Eta baina horrek ez du esan nahi, ez du teinik ez iztitu bihar, ez A beste honegin adierazten dugu elkarrizketan bukaerara iritsi gela Maia. Ah, Oso polita da, utzi pizkat. <laughs> eta behin chanpa hontan, ba, galdetegi moria izaten dugu, a, galdetegi morea, e, gure gonbidatu guztiek erantzun duten again arte, a eta laburren, hitz batean, esaldi batian. Don, hasingo gea. Ongi iritzamaziatza. 10 galdera ditugu. Uste egin deu leñoiz. Daiz, eh, egon altzera. Oso. Amaia zuri zer koloretako ama pola, ke, ze koloretako amapolak gustatzen zaizkizu. Orain arte gorria bakarrik ezagutzen dituz, baina egia eh, izan kolore guztia gustatzen zaizkit. Ze zer da zuretzako berdintasuna? Uf, ba demostratu ez egin beharra. Eta espilio horrean jartzen zaren ean, zer ikusten duzu? Hmm, nahkomezar bat. Handitzen zean ean, zer izan adezu? Hora bueno, hitzapen paulipat. Erreferentelik izan aduzu inoiz bizitzen? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ni oso zinefilua izan naiz beti eta pelikuletan beti ban itxun modeluak. Zagizte zute zango bera, ana mañani esate baterako, haidutzen zitzaidan, maravila bat, kantaretan, da... Beti izan dut jod bai, segura asko markatu dut nautenak bai. Martxoak sortzi, azaroak ogeita bost, ekainako ogeita sortzi, zer dira, urteko egun markatu batzuk edo... Ba, ba, no. <laughs> ez dira garrantzirik ematen, ez dira bat ere ematen egia esan. E... Ez dakit behar diran ere, leheno esaten dizuen bezala, esango dizuet, ez dakit behar diran. E, amaia, lan eguna edo eguna bukatzen denean eta etxera zoazela, atea zabaltzen hasi eta zer pentsatzen duzu? Ah, ez, lo egiteko gogoa izaten duzu. <laughs> Dutxa bat hartuta eta sartu. Eta emendik ateratzen zeanian zertan hasiko zer pentsatzen? Ba, hotza egiten duela, izugarrizko hotza egiten duela, agian ebila edo helurra egingo du. Eta ezarrez, ba, auto hartu, goxo-goxo musika bat entzun autoan eta eta etxea xoxo xoxo. Da sai honi emankizun honi 10etik ze.11 12, 12. Bai, toma. <laughs> <laughs> pues tasio Bai, bai, bai, ba. ze bakarrik ez hitz egiten dubu noi, isugarri gustatzen zaigu hitz egiten ustea. Mm -hmm. Bueno, ba, hemendik 15 egunean beste gonbidatu bat izango dugu mm -hmm. eta galdera bat utzi jozu gonbidatu horri. A, nola sentitzen duzuzuk. Eh, askapena ba, galdera hori erantzungo du gure urrengo gonbidatua, gure ama pola moria, Iñaki Irastorza. Wau, wow. aktoria. Bai, nire laguna gaina taskon ditu. Eta beak erantzungo du lehenengo galdera, ba, Muixo hoixe... Muxo ondi bategin ban galdera. Ba, zure parte amaiazu hire placer bat izan da. Gausa dira, ere nahi du zuen arte, zuen zerbitzura. Eskerrik asko, aitzber, zurire bai, eskerrik asko. Horren arte, mirari. Eta horren arte.